Bai iztatu da, Gaxenbrun biko gailurra egin dute gaur goizaldean, Simone Moro, Italiarrak, Denis Uruko, Kazakstandarrak eta Corey Richards, Kanadiarrak. Negusazoian karakorumen den lehen zortzimilako tontorra da, beraz alpinismoaren historian mugarri berria ezarre dute mendizaldeok. Gaxenbrun bi, karakorungo zortzimilakoetan txikira da, zortzimilak eta hogeita magos metrorekin, Gaxen moron bata, kabi nangapar bat eta broat dira besteak. Nepalti tibetindia aldeko zortzi milako guztiek daude neguan igota, lehena, mila bat zidunda laurogeia neverest, Kristof eta lesek Sitchi poloniarren eskutik, eta azkena makalu duela bi urte Simono, Simono, Simone Moro eta Denise Uruko beraren eskutik Morok, 2008an sisapakmako neguko lehen ere lortu zuen Piotro Morazki poloniararekin batera Oinarizko kanpalekura jaisten ari dira orain Moro Uruko eta Richards eta Alex Chikon, mendizale lemuarra izango da besteren artean, arrere gile, han baita eren uneskeroztik, Louis Rousseau, Kanadiarra eta Gefrigos, Austriarekin Gaxenbrun batean gero saiatzeko Geurekin da orain berriz, Alex, Alex, cha león. Eso, Rafa León. Aliste ondo ondo, aliste histórico bezela gara hau kontua guztia hau, zebek oñaresko kanpalekuan nola bizitu duzu. Bueno, va, ba, se nola koposa, es. Mitu, ba, ba, bueno, atzo vagenikiren 7. kanpoan e, berarekin berbai egin dendun eta 7. kanpoa ezarri zuten zazpimi eta 7100 metrotara. Eguraldi aldaketa izan e, e, gaurko gurd, gurdie aldera Eta asmoa san hori egaboko irurrek kaldera Ba, ertetzea gaiur erantza, ez, ordoen, goizean goizetik itxartu garenean, ba, bueno, nih eitzin ez beraien kanpalekura, ez, han zukadariekaz eta goiz osoa, ez, deia den zai, dazkenean, ba, bueno, ba, irizida deia, ez, da, zenolako, ba, posa, ez, eta zauke, e, zarrera esan dosun bezala, ez, simonek, ba, 2008an zizapaman eguen, 2008an deniz uruskorekin batera, ba, makalun, eta hau da, bele irugarren negua jarraian, pakistanen, ez, eta nor baino zizmone, ba, merezizuen gaiurramen, ez. Eta orain bera bidea datoz. Bai, asmoa deki oribigarren kanpoan ba, loitea, ez. Eta bihar ba kanpo basera jaistea. Bueno, punt eta parte. Eta ales chikon, bere amentura berri horretan, begu amentura berri horretan, zer moduz dabil, horunche ere n egun, emantzien guten berria, ja iritsi sinutela oñarizko kanpalekura, hotza, hotza eta hotza ere, aipatzen duzute mais, bueno, kontatu guzu alestermod. Ba, squash, squash, squash. Ba, oso horra, ez eh? da merda, ostekin genun, espero izango sanib, eh. E... Lo vas oso, oso, oso gogor eta eta va ba, bueno eta da, da dakit e, argi e, prest, prest, da ez, es certa ba, torrina seno na, es. Ordon eh pre pre gustis preta de na torres, vaya, basea, campo basea, jartzea dito ordenda hemen eta bueno, bueno, oso gogorra da neguan, eh. Hmm. Entonces, el gas hemen gogorra da. E, trekina amaitu eta oinarzu kanpalekura iritsi zineetenean, e, lehen kolpe txarra ez da, nolabete esateko, e, bueno, jakin dugu zuen berrien baitan, bauris ez, bidei batzuk eta aurretiaz eta elurrik e, hartan etzenean bializten dituzten bideiek, zenbait, e, hautsita edo zabalutaz edela? Ba, bidoi bi batzuk ez, ia, ia, ia danak, ia, gehiinak ez ez aterrena hitor. Ba, ditzi ginen ona, kristo nuguralitzarra gaz, haze ginen, bueno, ba, tolduak tol entzen egonsinen eh, ba, bidoi guztik eta karga sama guztik ez tali dikik holako ba, toldakaz. Eta, bueno, ba, ba topanoen berrogin metotara nire, nire lumasko jantzia, ez? Da, <gülpura> dana, dana, hortik zehar botata, ez? Ja, nari guztik enduta gasolina bebai, generadorena bebai errodia, baino gitxe godeku, orduan, ba, Ba, kreston sortezarra eta da ba, mala leitxea ez, hartu ginduna ez. Baina, bueno, sorionez, eh, azkenean, ba, bueno, ba, simonen eh, tal de gazeta azkenean berbeindu, apurtsu ba, janari hartu do guandik, emetik eta oland, eta azkenean, ba, bueno, hilabete biagondetako errez. Baina, bueno, konta eguzo, eh, zaitxura daukaguniarzokan palekoak. Ba, oso polita. Eh, berantz begira ez, gualderantz, eh, eh, bueno, iparalderantz ikusten da... Eh, Txugo bisa, mendiea, ikara garri politametik, eta aurrez aur, ba, gazanbrun bata ez, eta eskerretara gazanbrun bia, baina basetik ez da ikusten ez. Da, bueno, da, sorritxarrez, esan berda sorritxarrez, ba, militarraz jo dago da, hau oh, bebait, negua izan, izan ez gero be, ba, guztiz josita dago ez, eta da, izan beten dagongo diren, baina berroa tamar, iruru eta tamar soldatu inguru agongo diren. Bueno, zuek, behintzat, zeuen plangintza horretan, ja biharkorako, ja metroak irabazten azteko asmotan, ez da? Bai, baina, bueno, gaurko berria dalata, eh, ze, ontsi berdan jazten jazten jazteko onin eh, kampu basera, abersa, albizese berri dagoen, eta, segun zelan dato zen, da igualagian baitxarongo dugu, edo jo, beraien, beraien gana igoko gara igual kampu batera, abera, abersa lan dagoen asuntue. No, no, gauza baikorrak asko dira, eta bat, azken azunbaratza naikonokena da, zeure talekideekin, e, lagun berriekin esan dezakegu, Lui Ruso eta Gefrikosekin, bikainez, harreman hauna dela. Ba, ahi zona, ba, bueno, nero modukoak, eh, aitora, eskenen herrikoak, gente jatorra, eskalatxaiak, eta, ba, giro zona ez. Alpatu behar dute, normalean hemen ingilesez itzikitean dutugula, da, bueno, ba, <gülüyor> hau expedizioan behitzen betz, dugunean, esan gota, ja, ba, arrez itzikitean dutela ingilesez, eh? segun ere, segun, hobeto itean dut ez. Bueno, posumila... Baina, giro ona, ba, giro oso zona ez. Bos mila metren guran zalitza testa, eh? Bai, bos mila eta un bat metrotara gauz, bai. Bueno, aposten gara, eta liberean luixuzko kronizik eta ere itzantzatxugu, gaurko albiste historiko honetan, berez diot, <laughs> bai, bai, bai, bai. simone morroketa ba... koregirizasek nola egin duten, gaitzen brumbia, esan, esan? Bai, bai, post utenaz pilo bat, eskenean eskaldunak e, e, e, mundu guztien zerrago, eskaldunak eta olako, bai, egun berezi baten, ba, ba post utenaz, ez, da, da, da, da, da, da, gaur egungo da, Himalaya... Bizi dugun amendizalentzat ba, eta mundu guztientzak ez. Bai hori Ale txikon, esker ikasko bai eta jarretuko zaitxugu. sei horrela. Bale ba, mi eske runda segi.